E, Emakumeen artean esate baterako Banaketa gertatzen direnean, batez ere emakumea dira bakarri bizitzen jarraitzen dutenak beraiek esaten duten ez, datu edioten ez gizonek bere ala bigarren bikote bat aurkitzen dutelako. hori da datuaguk e, bakarrik bizitzen duten ekin ditzen dugu eta horietako bat emakumea da, begonia muruaga Kontua da, bakarri bizitzeko aukera hau askotan petsatu dutela, aukera baino gehiago ba, nola bait bizitzak inpozatotako zerbait zala ez? separatu nintzenean ba, bakarri eratu nintzen Eta pentsatu nuen gainera, egun bat urte batzutarako kontua izango zala, eta seguraski, ba, bikotea nuenean, ba berriro jarriko nintzela berarekin bizitzen. Baina, bueno, bat okatu zan, nire bikoteare bakarri bizitzean aldeko asala, eta neu ere poliki-poliki urte hoietan bakarri bizitzera ohitu nintzela, eta gainera guztatu egiten zitzaidala, eta eta gerutageia guztatzen zaidala bakarri bizitzea. Abantaliak besterik, bueno, ez dakita, abantaliak besterik ez ditu, igual gehiagia esatea izango litzateke, baina abantaliak asko ditu, ez da? Bizitza Bizitzan moldatzen duzu zeugunai duzun moduan, zeure ordutegiak, zeure lana, zeure lagunak, zeure... Eta gero nire asko guztatzen zaitan gauza bata e, nahi eta bakarri bizi jendea gonbidatzea etxera. Eta askotan, bikotea daukasunean, e, gauza hoiek bat e, murristo egen beharrituzu, ze, igual zure lagun minak, ba estira zure bikotearen lagunak, edo alderantziz, ez? Bere lagun milak ez dira zure lagunak eta etxea jendez gainez keukitzea, ba ez duzua ingo goko. Bakarri bizizarenean berriz zeukauk eratzen duzun orgon bidatu eta noiz, eta bakarri egon nahi dudanean, ba bakarri nago. Desabantaila txikia, ba, bueno, nik uste txikia dela, asko oso handia da, eta da, ba, bueno, batzutan baduzula laneti bueltatzen sarenean, edo nekatuta bueltatzen zarenean, ba, norbaitekin hitz egiteko goa, edo norbaitekin ez dakitez gauza kompartitzeko beharrori, telefono daukagu, eta, nik uste dut gaur egun askotan ba, telefonoa erabiltzen dugu gauza hoietarako, eta gero, e, etxeko lanen banaketa esango nukenik, igual hori dela desabantailarik handiena, e, zeuk egin behar duzu dena. Ik esan gonu keagian ba Italiaren antzekoa dela Espainiaren e, egoera, ez estala Norvegarekin edo Finlandia edo Alemaniarekin konparatzea baino igual logikoago adela Italiarekin konparatzea. Ni petatzen dut igo bai, igo egingo da. Ehalde batetik independentzia ekonomikoa, emakumen independentzia ekonomikoa horretan bueno, nik uste dut oinarrizkoa dela. Zeure dirua irebazten espaduzu ezin eskua da bakarri bizitzea eta jende askok, bakarri bizina iluken jende askok, ba ezin du ez du elako independentzia hori ezta. Eta gero beste gauza badago eta nik atzoko datu hoietan ikusi ez nuena Eta da emakumeak gara gehienak alde batetik, ba, bueno, balargun geratzen diren gehiengoa ba, emakumeak direlako, emakumeak edenbora gehiago bizi direlako, baina nik du beste arrazoi baten gatik ere, eta da, ezik eta e, Emakumeak ez gaituzten moduan, asko ere hobeto e, moldatzen gara, errazago moldatzen gara bakarrik. Osa, gizonesko bat etxean bakarrik, en, oroar desastre hutsak dira gizonak etxean. ba. Beren eziketaren ondorioz, eh, ez dietelako erakutsi, eta gero peraik ere ez dute interesan diri jarri hori ezan behar da, ba etxea txukuntzen, ez dakiterosketak egiten ez dute ikasi, janaria prestatzen ez dute ikasi, eta ezagutzen ditudan gizon gehenak separatu direnean, ba beste makun batekin jarri dira, oso askar, batzutan nire ustez askarregi, bizitzen ba hori ez, E Azpiegitura hori konponduta ukitzeko. Justu e, pentsatzen ari dintzen neure inguruan, olan begirada bat bota, eta zenba jende zegoen bakarri bizitzen, eta ateratzen zait, klaro, zagutzen dudan jendearen artean, bauneko laro gehi emakumeo, emakumea garela. Eta zut uste kasualitatea denik, ez? Bueno.